Och så då säger jag hej och välkomna till Filmixen, podcasten där vi pratar film Vi görs i samarbete med Moviesim Jag heter Patrik Klingholm och med mig har jag också Viktor Gärner, back! Han Hannes Kvinneren <laughs> <Lasmus> <laughs> Det är en jävla back där Viktor, förstör allt! Jag vet samma rytmer <laughs> ja, helt. Ja. Idag ska vi ta och prata The Amazing Spider-Man Den nya inkarnationen av Spider-Man som kom jävligt fort efter att den förra tog slut. Ja verkligen. Men ja det är ju det är intressanta med den här egentligen att det var ju tio år sedan den första kom eller den alltså förra, förra gången förra omgången. Ja, precis. Den, när den första ja. vad ska man säga origin story ja. mm. eller Sam mis origin story kom. Precis. Och det är ju bara tio, tio år sedan man berättade den här storyn liksom. Men Absolut, alltså, det, det, var väl... inte, det var ju fångad det längs en 2007 till 2012. Ja med fem Varför? år liksom, för att Fem jag... år ändå. <laughs> ja. Det känns ju väldigt långt bort att Spider-Man blir rebootad typ 2000. Ja, men det ligger på två år och det är exakt lika lång tid som mellan Batman och Robin och Batman begins. Mm. Ja, i och för sig, men det är, det är fan samma sjuk, alltså Hur mycket som måste förändras? Fast det, det är, fast det är ju en jävla skillnad på Batman och Robin och, uh, och Batman och begins. Ja. Precis. Det är ju mycket, mycket större skillnad än, uh, än det här som egentligen är samma grej. Fast. jag tycker Fast. In an altered version egentligen. Alltså ja. det, det, är en... alltså, det är nästan samma grej För Spider-Man 3 var ju total usel Och den här lyckades ju Reviva Spider-Man som karaktär lite Ja, ja verkligen ja, alltså, jag, alltså jag tyckte man Filmerna förstörde lite Spider-Man för mig uh, För han var skitcool Och man klädde ut sig till honom på dagis Och så och sen kom Tobey Maguire och gjorde honom Uncool uh. <laughs> ja, men, men men innan vi går in ja, precis, på filmen Ja precis jag tänkte innan... lite grejer. Innan vi drar igång vår diskussion så tänkte jag bara säga till eh, alla ni som kommenterat på hemsidan. Eh, jättekul att ni kommenterar och lägger förslag på vad vi ska prata om och alla varma ord som ni öser över oss. <laughs> mycket trevligt. Och eh, vi, vill, vi ville bara säga att vi har noterat era önskemål om vad vi ska prata om. Vi ska försöka strukturera upp och planera lite och eh, släppa lite specialavsnitt om det som ni vill att vi ska prata om. Eh, så vi vill bara säga det. Så håll, håll ut. Yes. Så. Tack och puss och kram för alla mm. kommentarer Helt fantastiskt Ja precis, så får vi se vad som dyker upp i fortsättningen Det låter som att vi har fått hundratals Kommentarer som skriver Det har vi, det har vi. Ah, okay. <laughs> ja. Ja, Nej, Jag visste inte så, ens jag, att vi hade jag, också också att jag ska försöka vara lite Extra tyst faktiskt i det här avsnittet e Eftersom du pratade så mycket Förra gången Ja precis det blir lite mycket för avsnittet <laughs> Nej men jag jobbar på en camping nu eh, Och så i receptionen och har aldrig pratat så mycket som jag gör nu Så att jag har fan börjat få lite problem med rösten tyvärr oh. eh, Så jag ska ta det jävligt lugnt nu Skriv en bok om det, nu kör vi <laughs> Yes, nu kör vi So, tell us a little bit about yourself, Mr Parker Not much to tell really Peter lives with his aunt and uncle forgot all about that thing with your What are you doing here? I'm nothing. Do not get me in trouble. Don't touch anything. Eh, ja. eh, ju, så där. vi kommer ju köra fullt med spoilers nu, så de som inte har sett filmen bör ju sluta lyssna vid det här laget och äh, återkomma till podcasten när ni har sett filmen. Äh, så grabbar, vad, vad tycker ni om Sam Raimis originaltrilogi och vad var förväntningarna inför The Amazing Spider-Man? Alltså jag, jag som sagt gillade inte... Alltså det, det är helt okej. Okay, helt okej okay ändå. Men den kunde ju... Den, jag tycker att den inte alls var så bra som det kunde ha blivit och det, det, för att bara gå snabbt in på The Amazing Spider-Man uh, bara bort, så gjorde The Amazing Spider-Man det som Sam Raimi inte gjorde uh, och det var att göra Spider-Man cool igen för uh, den originale trilogin om man, skulle, om man kan kalla den för det uh, <laughs> uh, den uh, var inte alls cool och det, en superhjälte ska var vara cool och det tycker jag var ett stort problem jag vet inte. Men det är det som är lite grejen att Han han är cool som Spider-Man Men han är inte så cool som Peter Parker egentligen. Han, ja, han nej, är precis, egentligen nej egentligen en yes. nörd nej, Han är en vanlig människa Jag läste min kvällare och kan få <laughs> Ja han på alltså, PC Alla är vanliga människor Jag måste nog säga att eh, ja, alltså Jag tror jag älskar de här filmerna Jag kommer inte riktigt ihåg Men jag tror att jag älskar de här filmerna när de kom <laughs> först Och man liksom såg dem på bio och sådär men alltså sen efteråt alltså jag gillar verkligen Spider-Man 2 Den filmen tycker jag är riktigt, riktigt, riktigt bra Men alltså de andra två Både ettan och trean jag, Det blir lite överdrivet här De är ju verkligen ostiga de filmerna alltså. mm. Det tycker jag är rätt ord De är verkligen, verkligen ostiga Och det är klart, Spider-Man-serierna är ju det Men alltså, jag vet inte Sam Raimi är väl inte rätt snubbe? Jag vet inte. Vem är Sam Raimi egentligen? Och, är... va, alltså, varför gör han film liksom? Varför jag... inte? Han är ju värsta filmnärden. Ja, men jag vet inte. Jag, jag är inte riktigt... Han är en bra... Eller... Han har gjort en av de bästa superhjältefilmerna någonsin. Darkman. Egen superhjälte, allting. <laughs> med den med Liam Neeson, va? Jajamensan. Men hur som? Jag tänkte... Fan, jag tycker fortfarande... Du tycker andra Spider-Man är Rhymes bästa. Och det, och det är många små med och tycker också den är bäst. Men jag tycker faktiskt den första av hans Spider-Man-filmer är... Den lätt bästa. Okay. Ja, det är alltså, det har inte så länge sedan jag såg de här filmerna så jag är svårt att skilja på dem. Det finns ju en tåg, alltså Spider-Man 2 är ju med Dr. Octopus, alltså Alfred Molina som är svim skådespelare för det första. Mm. Och sen finns det ju sekvenser i den filmen, alltså typ när de sitter på kaféet, Mary Jane och to, och, McCoy, eller alltså och Peter mm. Parker då, och bi, han kastar bilen in och så bara sådana grejer. Det finns riktigt, riktigt bra scener i den filmen. Jo, och men det, ett... det, det är en, en fight på ett tåg. Där det slutar med att spiderman alltså att dr. octopus han liksom så här eh, gör så att tåget inte alltså tåget typ bara skenar iväg och spiderman måste stoppa det och, ja men ettan jag, ettan sekvens en... är jag och 2:an eh, först... är lätt bäst. Men första filmen har Willem Dafoe kanske den bästa castingen till någon superskurk någonsin. Mm -hmm. han, Nej, jag tycker, jag, jag, jag, att jag jag tycker att han ser jävla är är passande i, som, i rollen som Green Goblin. Jag vet inte alltså I, alltså ja jag tycker att William defoe är ju bra skådespelare. Men hans hela eh, The Green Goblin blir lite over the top, tycker jag. Typ, ja, nu, är det, nu är det ju spoilers här för all, alla filmer, va? Mm, ja, ja, det får bli så. Ja, för att när han dör till exempel. Och han, han får glida den igenom sig. Mm. Så bara eh, har han någon sista replik. Vad är det han säger? Don't tell Harry! Don't tell Harry, ja. mm. Och så är det typ så här: han bara gnäller ur sig. Typ, Don't tell Harry! Och så... Är inte Sam Raimis uh, trilogi mycket mer Hollywood än vad The Amazing jo, Spider-Man är. Tycker jag. det tycker jag också Den, den är mycket mer kyss, kyssar i regnet än vad ja, The Amazing spider Och mycket, mycket mer solen skiner och Spider-Man svingar sig genom stan Ja, ja precis mm. vet du, Jag såg ja. faktiskt om den första Sam Raimi-filmen igår det var ju ett tag sedan så Jag hade tänkt se om alla nu, men han inte gör det inför den här. Då har podden. du ju Daffaus replik där, väldigt färskt. Alltså, mm, jag ja, alltså, Jag tycker inte att det var något fel i det framförandet. Det är liksom, ja, han har blivit helt nedbruten. Det är hans liksom sista Sista sanna ord, om man ska säga. Han, ja. han liksom bryr sig verkligen om, om vad hans son tycker om honom. Och, och sådär. Men alltså, när jag såg om det nu så kände jag verkligen hur hur lökiga, liksom hur töntiga de här filmen är egentligen. Ja. Alltså, eh, jag, jag skrev på Twitter idag att jag tycker att eh, nu när jag såg om den här så känns eh, förhållandet mellan eh, Sam Raimis film och eh, The Amazing Spider-Man känns ungefär som mellan Tim, Tim Burton's Batman och eh, Christopher Nolan's Batman Begins. Eh, lite samma grej där. Alltså, man har det här, det här originalet om man nu ska säga så det är liksom, man gillar det fortfarande Men den har inte åldrats särskilt bra Det är lite corny och sådär Medan den här nya versionen är lite mörkare Och liksom lite mer seriös Ja, när är det ändå ton. bara tio år imellan, och, man, liksom. och man bryr sig ju mycket mer Om Andrew Garfields ja, verkligen, verkligen. Peter Parker ja. Än Tobey Maguires Peter Parker tycker ja, Jag jag. Jag, ty jag tycker att nästan alla skådelser Eller liksom framförallt Andrew Garfield och Emma Stone Är ett uppsving från eh, Toby Maguire och Kirsten eh, Dunst jag, jag, jag gillar inte någon, att... någon av dem Jag gillar hur, hur Webb och hans alltså teamet kring The Amazing Spider-Man Introducerade en ny Peter Parker Alltså även om det är samma story så mm. är det en ny Peter Parker Alltså att eh, alltså Toby Maguire är den här ultratuntiga mobbade killen alltså, Som ja, springer just... efter skolbussen och snubblar och så här men Andrew Garfield är mer så här, han är liksom snygg och han är han är mm. mer så här tecknördig ja, han är oh, wait, mer lite, han en, av... liksom, han är ja, får... lite mer av en outcast liksom, ja, precis, än, precis. liksom precis. den här törnten, skolans skolanstå utan ja, han, är han, han, är, han är mer han är, en, en, han är mer um, en egen, alltså, egen skygga liksom, mm. Han, har, så han så. har inga riktiga vänner yes. och Men, ja, du, du jämförde... man ser liksom mer vart Spider-Man kommer ifrån om man säger så. Men Patrick du jämförde med Batman jag skulle vilja jämföra med lite vad Daniel Craig eh, kom in och gjorde med James Bond. Precis, att, samma att, att, att det är lite mer så här. Vem fan bryr sig om original James Bond? Vi måste göra någonting nytt. Och, och att det här blev resultatet i The Amazing Spider-Man. Och vissa klagar... Att han är lite cool... Alltså, Peter Parker är lite coolare. Han är mer sin egna fast han är lite av en tönt så är det fortfarande att han kan liksom landa Emma Stone- och, ja, precis. Han kan trovärdigt landa i maser. Ja, precis. Ja. Och, det, och han behöver liksom inte vara Spiderman för att göra det, utan han gör det på egen hand, så att säga. Och det tycker jag är en jävla skillnad från Tomeg Spider-man. Mm. Och det gör också hela filmen till, till mycket bättre. Man vill liksom att man är lite småtrött trött på, på den här underdog-grejen. Men fast han är en underdog, så är det fortfarande att. Ja han är lite coolare ändå och det gillar man. Det finns ju, ju sådana alltså det finns ju såna som Tobey Maguire spider Parker också. Men det är så jävla överdrivet i de filmerna. Kontrasterna är så enorma. Alltså det blir så nästan det blir nästan lite farsaktigt. Mm. Mm. men tänk om Christian Särskilt Bale skulle tympa. vara tänk om Bruce Wayne skulle vara en, en tönt. Precis. Det hade det hade varit trist. Han, nu är han ju skitcool liksom. Och det, han, det gillar man. Han, han, han är ju lite tönt i i Batman-filmerna. Ja, men jag tänker... Nej! Ja. Hur fan vågar du? Ja, men, jag Michael han... Keaton är så jävla tönt. Alltså. Nej för fan, vill, sluta han nu. Han är kungen. Ja, Michael Keaton är väl mer så här funny guy ja, ja. och skärmig. Medan Christian, Christian Bale är mer snobb och... Uh, hug, fan hug, Michael Keaton fast. är bra by the way. Ja, alltså, han är så jävla... Fan, ge han en någon jävla huvudroll. Så jävla bra är han. Ja. Mm. Det verkar som att alla som spelar Batman någon gång kommer sluta alltså, i en så här tragedi med liksom, sin karriär. Men jag tänkte med typ, Michael Keaton och Val Kilmer. Ingen av dem får ju liksom några roller. Snart blir det väl George Clooney som slutar få roller och grejer. Ja. Christian ja. Bale är ju... Han lär inte få slut på roller direkt. Jo. Det känns ju som att George Clooney sitter rätt säkert också ja ja, ja, ja, Han kommer få spela The Descendants 54. <laughs> ja, ja. Men för att glida in lite på nya Amazing Spiderman då. Hur tycker ja. ni att de lyckades med liksom reboota hela, att liksom skilja origin-storien igen? Fantastiskt. Ja, så... bra. Alltså jag, jag satte mig i biosalongen och hade väldigt låga förväntningar. Jag vet inte varför. De hade liksom gått upp och ner på vägen och när jag satte mig i biosalongen då var de nog alltså, så lågt som de hade kommit. Jag vet inte varför. Ja, men det var de exakt inte... samma här. Jag, jag kände så här att mm. ah, okay, nu, nu ska vi få se exakt samma sak igen. att alltså, Nu kommer det kännas mycket mer college. Och det kommer vara mycket mer eh, så här hipmusik i bakgrunden medan Emma Stone kommer in i rummet. Och, eh, och såna grejer. Han går undra med hipmusik. Alltså, mycket, mycket, mycket mer high school. Eh, ah, trodde precis. jag att den skulle kännas? Jag, jag, att det skulle vara, jag, måste, bara, jag måste bara säga äh, det här om hipmusik. Jag är så jävla glad att de inte använder massa så här riktig musik. Fattar ni? Så här, från typ popartister eller från så här... Till radio mm. Ja. De körde ju sig sitt egna score och det tycker jag är så jävla bra. Mm. Men jag tror i alla fall Men... att, att det skulle vara mycket mer high school. Att, att man ska, att man ska känna att okej, okay, den, den här är anpassad för eh, 12, 13, 14-åringar som kommer bli... Som inom några år kommer bli... Kommer vara i Peter Parkers ålder. Och... Mm. Att, att den är anpassad för den åldern Och det var jag glad över att den inte riktigt var Fast de också ja. säkert kommer tycka om den Man sätter ju sig där liksom Och blir bara blown away alltså. Så jag tyckte den var fantastiskt bra Ja men man känner verkligen att det är så här En bio ska vara Precis och jag Den har ju både det här bombastiska 3D-spektaklet liksom, Men också de här relationerna Alltså jag menar Andrew Garfield och Emma Stone De är fantastiska och Dennis Leary och Martin Sheen och Sally Field. Alltså, casten är ju helt... Alltså, fruktansvärt bra. Mm. Mm. Fatt, alltså, otroligt bra. Eh, och fokus ligger liksom... Inte bara på Spider-Man, utan det är Peter Parker också. Och hans relation... Tack god gud... För hans relation med Gwen Stacy och inte Mary Jane, som man också är jävligt trött. På. Hur kommer det sig att man byter namn på dem? Ja, det har jag inte, jag har man har inte bytt Vardå. namn. Det är, en, det är Gwen Stacy. Är... Ja, alltså, men jag ja. menar att man byter namn. Att man byter namn på, Alltså karaktären, att man har ändrat karaktär. Varför? Varför? Gjorde man det? Men det är inte ändra karaktär, utan Gwen ja. Stacy var ju Peters första Sherlocksinteresse. Ja, precis. Det är i, ju så här det är liksom, i serien. Oh. Då träffar yes, ni se. henne först. Gwen okay. Stacy är ju med i Spider-Man 3 va? I Spider-Man 3 hon är med också mm. oh, okay. Bryce Dallas Howard spelar ju henne Hon hänger från ett hus där och hon ja. blir räddad Där vart hon hade lite våldtagen den karaktären Yes <laughs> mm. Det intressanta är ju att Kan man spoila serierna här också eller? Ja ja. Nej nej ja Nej det, nej, ja. No, det beror väl lite på ja. Jo men jag, jag vet inte. du Du behöver på. inte följa serierna, filmerna Så det är ju ren spekulation alltså Ja nej men jag, tänkte, jag, vet, jag, jag att... tror jag vet vad du tänker på. Jag, ja. tänkte, jag tänkte att vi kan komma in på det lite med N-Credit-scenen. Ja, men det är, inte det. det är inget med det jag tänker på. Mm. Jag tänker bara att Gwen Stacy dör i serierna. Ja, men det var det jag också stiftade på. Ja, mm. okej. Okay, Hur kopplar du det till N-Credit? Ja, det kommer vi till. Att ja, vi, vi kommer till ja, ja. <laughs> ja, men mm. i alla fall. Eh, hon dör ju i serien. Och det är typ värsta omvändningen för Spider-Man och allting. Mm. Eh, så jag undrar om det kanske om man skulle kunna ha en sån tragisk grej liksom i någon av och säga att det här ska bli en trilogi nu också, liksom. Mm. Om det skulle kunna komma... Det kändes, fram, det, det, det kändes väl solklart att det skulle bli en ny trilogi. Eller? Ja. Ända från början. Sen första filmen utannonserades. Eller? Mm. Ja, det känner jag med. Och eh, jag tror inte att jag tror inte de kommer döda Gwen Stacy. Det tror jag också. Nej, det är väl ja, alltså, jag... De, Jag vet att de funderade lite på att döda Mary Jane i Spider-Man 2. För att det var lite... Lite chatt med Chris Dunst och hon, att hon kanske inte ville komma tillbaka sen tredje. De tänkte film. gå in på inspelningen och bara skjuta den, i vet <laughs> alltså <bara, "What?" laughs> <laughs> vi... fanns ju planer på att ta bort henne då, så vem vet de kanske. Alltså, Nej, det, vi... det känns ju som att de inte skulle våga göra något sånt. Alltså, de har inte stark nog att. Men Emma Stone är ju för stort dragplåster, tror jag nu. Ja, uh, ja men alltså, hon är Men Du sparade om man skulle ha, då har man ju aldrig alla i biografen. Ja, okej okay. tror, tror om. vi pratar om två Men om vi ändå snackar om att hon håller på död, Då kan vi kanske snacka lite om N credit creditscenen Som verkar bygga upp lite mot Vad som ska hända I, i någon uppföljare Alla, ja. alla ni såg i credit creditscenen eller hur? Ja yes. Yes. Och det det pekar ju hur mycket som helst på att det är Norman Osborn som Som står där i mörkret mm. alltså jag, Om det nu är det, eller om det är Electro Nej, jag är nästan 100% på att det är Norman Osborn men för en som inte är inne i Spider-Man-universumet, vilka är de här? Norman Osborn är ju den som blir... Ja, Green Goblin. William är, Dafoe William, i första filmen. Mm. Liksom mm. hans erkeskurk nästan, Spider-Man. Green Goblin. Och det är han som dödar, Gwen Stacy. Precis, och grejen är ju att under hela första filmen så snackar de ju väldigt mycket om... Nej, men om Norman Osborn, han håller på att och, och grejer. Att de ska... Liksom, fattar ni? Ja, De, de typ, alltså, han, han, är sjuk, han är sjuk. Ja, han är sjuk och de ska... Och så... Dyker upp någon mystisk snubbe Och i första Spiderman Då har ju han En Norman Osborn En dräkt Alltså För att vara Green Goblin En suit liksom Han tar ju dock den här gasen För att liksom bli starkare Men mm. det finns ju också versionen där Han liksom Nästan blir muterad Till att bli en Green Goblin Och nu är de ju redan inne på det här Att människor mut Mutationer Vad fan man säger ja. så, så då kan de ju en uppföljare Göra att han kommer dit Han är ju hur liksom helst, Han är liksom En av världens rikaste människor han får ut Royce Ivans karaktär Eller fan man uttalar hans brittiska skitnamn Royce Ivans ja, precis. Ja. Men att, Och sen försöker de liksom uh, Göra så att han blir frisk i Norman Osborn Men att det kanske blir någon motivation Och han blir Han blir helt pai han blir som Green Goblin Och då ska typ hämnas mm. På någon Och det slutar med att han dödar Gwen Stacy ja. Alltså jag läste lite olika artiklar Om den här postkreditscenen Och uh, det var några som liksom hävdade att uh, att det, att det inte alls var, kunde vara Norman Osborn. Att precis, det... att det är electro istället. Ja, alltså, att, att det, de inte Det visste... ja. Att det Blixrar och sen helt plötsligt det Och så har han försvunnit igen. Alltså han, det är ju som en ja, precis, alltså, som att... det, det känns lite liksom orealistiskt att det skulle vara Norman Osborn eller liksom. Det, hela grejen känns ju som att Kurt Connors har någon sorts. Liksom, han, han verkar ju blivit lite galen. Att han har någon sorts psykos. Något så mm. Att han ser i synen. Eller hör i synen. Ja. Jag tycker för övrigt att uh, Ryan Sitons var. Jävligt bra. Precis lika bra som alla andra, tycker jag. Alltså, jag, jag tyckte inte det fanns någon svag länk någonstans. Men i alla fall det enda vi kan garantera. Martin Kim att... fan. Han också. Ja, perf sjukbra. Perfekt. perfekt mm. som finns ingen jag kan sympatisera med mer än Martin Kjöm. Han, ja. han är en perfekta farbror. Han är en liten farbror som man bara vill ha. perfect Uncle Ben. Ja, man vill ja. bara, det, det finns man vill bara, bara, bara krama en honom. Det är nog bara Michael Kane jag kan mer känna så. Som jag vill kram krama de gammal gubben på filmen än Martin Kjöm. Mm. Vet du det? Är Sally Fjellner. Han är ju lite. Ja. Som ja Hon känner sig nästan lite för ung För ont alltså, När jag såg Sam Raimis film igår ja. Där är hon ju liksom den här riktigt Vithåriga gamla kärringen Så känns som att hon ska byta är hon höften Så att hon sätter alltså. sig ner liksom. mm. Det undrar jag också var Varför de är så jävla gamla måste vara. Mm. Alltså, alltså i, är i de, de gamla filmerna farbror. Ja precis mm. Eller alltså i eller serierna också ja, ja, Hans ja. farbror liksom Det skulle kunna vara samma ålder som hans farsa Mm Ja, Nej, men jag tycker även alltså, Sally Fields karaktär i den här filmen, även att hon kändes lite wasted, tycker jag. Ja, liksom lite underbyggd om man ska säga. Hon sitter bara där hemma och liksom kom hem snart och bla, bla, bla. Hon kanske får dock större roller i liksom. Ja, alltså, nu när, alltså de lägger mycket fokus på Angel Ben eftersom de ska bygga upp till hans död och allt det där ja. och Peter ser honom precis, som ser, alltså, är han är ju ganska stor fadersfigur och sådär ja. Och äh, ant mig Få inte så mycket utrymme här men som sagt hon, hon lär ju säkert få det uppföljande eftersom hon, hon är allt han kvar liksom. jag, hat, Tänk jag hatade. Jag hade dött istället. Ja, ja, det hade varit intressant för jag, det alltså, hade jag, varit jag tycker hela intressant. hela dörbiten känns ju ganska trist att se igen. Och exakt lika Ja, jag, jag, jag hatade att veta att han skulle dö för det, jag, jag tänkte alltså här mm. att ah, han kommer in, han kanske inte dör. Jag tänkte bara att åh, han kommer Men det är ju också, det, man får ja, tänka... För du har väldigt mycket med Spider-Man och, och så här, varför Spider-Man... det är därför det hade varit kul att ta den Men det är ju den största, liksom, det är den största liksom, en av de största grejerna i hela Spider-Man-historien liksom. Att hans farbor dör. Det är ju mm. nästan ja. som om i Batman Begins, man skulle skitit i att Batmans föräldrar inte dog. Alltså, Nej, jag? men man kunde ha bytt som sagt till Ant-May. Vad hade det gjort? Det hade varit exakt samma sak. Det är bara att han hade haft Ben kvar istället. Mm. Ja, precis. Men jag vad gör dinamiken... det egentligen det är ju bara liksom ett köp. Alla hade bara what the fuck i biosalongen när det var ett värsta mind blowing grejen där. Istället för att alla vet att Martin Qin mm. kommer jag bli jag så mycket död om en Martin Qin också alltså, det är han så så fan och kunde likanna synd skjutit Ja men då ja. bryr man sig ändå lite mer. Jag tror man kanske inte skulle bli lika mycket om. Nej, men så är det ju, så är det. det. stämmer ju. Alltså, Martin Sheen är ju mycket bättre att döda än Sellerfields när det kommer till vem man liksom tycker mest om. Mm. Det är ju Selle alltså hon är ju jätteduktig och så Men jag bryter mig inte alls lika mycket om henne I filmen som, som Martin Sheen Men, men det men var det ju för att, att hon... Martin Sheen också hade Alla de här scenerna Precis, som hade, var... det varit, hade, man, hade man bestämt sig för igen Från början att Aunt mig skulle dö Då hade det ju varit en helt annan dynamik från början liksom. Ja precis, då och hade, hade ju hon eller... varit den Som gick in på pojkrummet Och satt och ner där och så. här, I haven't told you all about your father liksom, ja, Exakt, eller everything och då hade det varit för samma, samma för sak där liksom. Det är ju så det tycker jag, det var en svaghet mm. Att ant mig att det var, skulle varit mer med henne liksom mm. Men det ska ju tydligen finnas väldigt mycket på äh, klipprumsgolvet Om man säger så Men vi kommer ju få se henne mer Det lär ju bli någon scen där Sparman måste rädda henne och grejer som i Precis. Spiderman 2 samtidigt, samtidigt kan man ju inte Alltså det, man, de här filmerna får inte förlita sig för mycket tycker jag På att det ska komma en uppföljare liksom Utan det måste ju funka som enskilda filmer mm. Så att jag tycker det, det är dumt när man liksom ursäktar en film för att vi vet att vi kommer få se mer Av Ant mig i nästa film Hänger ni med på vad jag menar? Mm. Ej, ja. ja, jag tycker inte det var ett jättestort minus dock. Nej Nej, alltså inte ett jättestort minus Men ett minus tycker jag nog mm. Mm. Men, Vad tyckte tyck ni om tyck Ja <laughs> <laughs> <Tänk att> säga, <laughs> vad, vad tyckte ni om The Lizard Alltså ja, så själva utformningen Och liksom uppbyggnaden av den karaktären Och allting Jag tyckte det var jättebra Mm. Jag var orolig för att den cgi skulle vara medelmåttig och därför sänka filmen. Men det funkar ju fan hur bra som helst. Mm. Ja. Ja, alltså, jag tycker... Alltså, jag, jag gillar inte riktigt att hans utformning Alltså i serien är han ju mer liksom... Jag tänker, lite mer ful... dinosaurieaktig. Ja. ja, lite mer den här alltså, reptilhuvudet. Alltså lite mer krokodilliknande. Mm. Eh. Det hade ju blivit väldigt illa, tror jag. jag tror om <laughs> ja, ja alltså Jag tycker nästan att det ser fulare ut att liksom har det här liksom mer humanoida ansiktet, att det är mer människolikt. Men alltså jag det förstår... Det håller jag inte med faktiskt. Ja. Nej, okay. Alltså det blir lite mer liksom grounded <skratt> in reality eller vad man ska säga. Precis, att det äh, kan vara en människa där under liksom. Mm. För han transformerar sig ändå liksom, tillbaka, fram och tillbaka hela tiden. Så... Fy fan vad vidrigt med den där vita handen. Ja fy fan. <skratt> det, jag, det jag tyckte att det såg lite ut som de här... Uh... De här uh, figurerna i Prometheus. Ah, utan att exakt, säga så mycket. Jag på. Uh, Men den handen, alltså, fy <laughs> fan vad Vidit. Uh. Sjukt vidligt var det? Men en annan som jag tycker var jävligt bra är Dennis Leary som spelade. Uh, uh, varför ser vi inte mer av Dennis Leary? Uh, alltså, ja, Som spelade Gwen Stacy's första och Captain uh. Stacy. Han spelar ju Jordan Stacy. I, I Rescue Me, TV-serien, som är ja, riktigt bra, bra serie uh. Mm. Men han, han var i alla fall superbra tycker jag mm. Han var ju också en sån här snubbe Som man som hatar ett tag Och sen älskar man honom helt plötsligt mm. så, Det känns ju lite ja. som att han har Att han är lite Motsvarigheten till J. Jonah Jameson på något sätt Alltså han är Precis. den här, Lite mer ja, publika faktiskt. figuren som liksom Först hatar han Spider-Man Eller nu vet jag inte hur, hur hans utveckling är I de filmerna men han han ser ju liksom Spider man som ett hot mm. och eh, sen lär han sig mer och mer om den här karaktären och Men eh, St alltså George Stacy blir mer liksom en personlig koppling till Peter Parker liksom. Eh. Precis som en mer äkta trovärdig karaktär, tycker mm. jag. En mm. J.K. Simmons skrikande J.Donald Jameson Men han ja, är ju precis. så jävla underbar i den rollen. Ja lånen. han är skön han är skön. Ja. Han är kär i den karaktären liksom. Han är ju förmodligen det bästa med Ramis filmar, Och grejen jag. är när ja, de skrev han är alltid han är alltid svinbra. Typ kolla, kolla Juno liksom. ja, men de skrev ju manuset till Miss Spider-Man innan eller första draften. Då hade de ju med den karaktären och en plats för han att liksom göra sin roll igen i den här trilogin mm. men sen, sen bestämde de sig att Gå med åt high Då skrev mm. de ut hela hans karaktär från manuset. Så det är han kanske tycker upp man vet aldrig. i någon fyller Ja, för vet du, Peter försöker ju faktiskt ta... Han ser ju en tidning, alltså The Daily Bugle ja. där de utannonserar liksom bildbevis på The Lizard och han mm. sätter ju upp sin kamera och sitter där och ja, spelar telefonspel och det... väntar på är Han är ju en fotonörd, liksom, så det upp. Ja, ju kom upp. Det är rätt skönt att man har skippat den biten, tyckte jag. Mm. Ja, det skulle alltså det här med, det. med tidnings... Ja, även om jag gillar det så var det skönt. Men det är någonting jag, att... det är någonting jag tror som kommer komma upp sen. Ja, och då Kanske går en siss i dörr, han kanske träffar Mary... Mary Jane där, man vet aldrig. Kommer Kursen Dance att man... göra sin roll igen? Mm. Ja, han... Sen kanske det är otroligt smart att ta med sin kamera och tejpa fast den i taket, eller... Nej, med sitt namn på den. Ja, ah, jag vet. Vad tvungen att ta just den kameran också. <laughs> ja, eller varför inte bara dra bort lappen <laughs> med namnet på? <laughs> ja, <laughs> ja um, det, var, det var lite kul sätt han fick reda på att det var Peter Parker som var spider Precis. But oh yeah, I forgot my camera. <laughs> jag, jag är bara glad att man fick se Lizard med sin liksom sin cloak på sig liksom. Oh yeah, I forgot la, la, la, la, lab coat. <laughs> lab coat, och bara nedpepprad av en svårt styrka. <laughs> men han hade ju på sig den igen när han kom upp i skolan där <laughs> när han kom ja. upp på toaletten. Och sen bara rev han av sig det. Jag tänkte direkt när jag satt där i i biosalongen, fan vad syn, han ville vill ju se den där. Ja, jag, jag fick ju se den lite. Ja. Det är synd att han inte hade sina lila shorts Eller vad han har. Ja, Det skulle kanske blivit lite mer. Ja. Han, han går alltid runt i lila shorts Och vitladdrock Måste vara detsamma som Mark Ruffalo hade Som aldrig spricker liksom, Fast ja. att de expanderar typ gånger hundra ja. Men... jag, jag tänkte på tal om Dennis Leary Som vi pratade om innan Vad tyckte ni om han, att, att han dog Jag tyckte det var lite chockerande Jag hade inte väntat mig det faktiskt inte heller, och det kändes jag inte det. heller som att det blev en särskild stor grej att han låg. Nej, det men, alltså, inte. man hade inte, De hade inte byggt upp så mycket liksom, emotional art kring jag honom. Fick, liksom. jag, fick ändå, mm. jag fick ändå den känslan av att shit, han kommer dö när han kommer ensam upp till taket där. Mm. Mm. Äh, Oscorp Tower, eller vad fan det någonstans, mm. Mm. Äh, När han kom ensam upp lite så tänkte jag, yes, de kommer, de kommer kutta den här karaktären, men fram tills dess hade jag inte en tanke på det heller. Nej, man det... trodde liksom att det skulle sluta med att alla var vänner, typ. Precis. Och att, uh, och att uh, Peter Parker fick liksom recognition av den här uh, Dennis Leary-karaktären. Bittra gubben, liksom. Ja, det får i och för sig. Det får liksom, den precis. You have innan to continue, liksom, och ja. people will hate you, eller alltså... Ja. Mm. Det är ju alltså... lite samma som Gary Oldman säger ja. till Batman, egentligen. Mm. Ja, precis. Jag tänkte precis på det. Alltså, deras, om han hade levt nu så hade ju deras förhållande blivit lite som... Eh, mellan Bruce Wayne och uh, Commissioner mm. och Gordon. Men det, det skulle man inte vilja ja. ha, man skulle inte vilja ha liksom sparda teamen en med massa poliser och liksom vara ja, jag, jag skulle inte vilja ha den biten, alltså förstår ni. Nej, alltså, nu, ha nu blir han lite av en en outlaw liksom, liksom, Fast det är ju liksom, liksom, samma sak i, i det är ju egentligen samma sak i Batman Begins som jag såg om igår uh, när uh, i, bör i första, första halvan av Batman Begins så är ju Batman fortfarande liksom en, en bad guy. Mm. I polisens ögon, förutom i ögon då. Det är ju Polischefen säger ju så här Att ingen, ingen ska ta lagen i egna händer i min stad liksom. mm. Så det är ju exakt samma sak som i första nya Spider-Man så, så jag tror att det, vi kan fortfarande se att polisen gillar spiderman man i, i tvåan det, Alltså jag tror, jag tror absolut att polisen kommer... Kommer börja digga Spider-Man liksom. alltså, Ja, så alltså, sen är ju hela New York Hela den grejen kommer ju tillbaka lite I The Amazing Spider-Man Att typ New York enas runt honom mm. ja. e, Typ det här med, med kranarna och det Ja, precis, jag tänkte på det igår När jag såg uh, Raimi Spider-Man ja. <laughs> När de är på bron Eller under bron där i slutet När de faktiskt har Green Goblin Så kommer precis. hela New York Börja kasta soper på Green Goblin Och bara ja. You mess with one of us, you mess with all of us ja. Men den ser <laughs> jag den Angående den scenen med kranarna Jag tänkte så här, oh my God. Det har varit lite så här kisigt Att just han, alltså Den snubben ja, av alla i New York även. Alla i New York som han har liksom räddat hans son Och då bara Och jag ja. tänkte, ja oh, det här har varit lite cheesy. Men då kommer också Den, den kanske fetast, mäktigaste ja. scenen I superhjältefilmhistorien Med Ja, ja lite Titanic-inspirerad musik Men <laughs> Hur ja, det är, bra skår som Warner, helst att... Alltså Mina jävla armar ni, i är ni på biografen de fan reste sig så jävla högt alltså. mm. Jag bara satt där och ryste som fan. Det här blir det blir i benet och började halta igång ja, så man liksom en, liten liten runk. Ja, jag, jag gjorde det typ inne på biografen. Nej men det var det var alltså, så jävla mäktigt Och det där musikscoret och allting och, och ja. Mm. fucking awesome ja. man. Jag, jag gillade alltså, alltså, som liksom, att de kom tillbaka till just att vara den här pappan till sonen som han räddade. men på tal om den scenen han räddade den här lilla pojken. Jag trodde faktiskt ett tag att han skulle tappa den här bilen och pojken skulle dö. Och jag hade mm. verkligen gillat om de hade gjort det. Men det, det har man sett i en trailer att, att ungen skulle överleva. Precis, ah, okay. det, det är det vi som ser mycket trailers. Jag har ju sett det här klippet då, ah. där han räddar den här pojken och tar upp med honom upp till sin farsa på bron. Jaha, okay. Ja det är för jävligt. Alltså jag hatar dig Victor För att du, för att du ser sådana här klipp Alltså jag hade ingen aning om det och Jag har jag, jag, jag kollat typ så här, två halva trailers För att i andra halvan av varje trailer Så avslöjar de alldeles för mycket Så borde ju du också det, göra det, Annars ja. sitter du där och bara ah, jag vet. Ja men man, det man, är, man är för pepp ja, Det är ingen, oh, shit, det är ingen spänning i scenen Du måste fan ha lite självkontroll Det, det var ju en snubbe som klippade upp En sån här supercut Av oh. allt material som släppts från det Det var i 25 minuter mm. 25 ja. minuter av filmen, och det är typ en, en kortfilmsversion av hela filmen. Ja, men det, det var du tycker att... inte att man visar för mycket inför filmen. Nej, men alltså, det är ju två timmar och 16 minuter. Ja, om man men ser, om du tar, tar ut en av dem, så avslöjar man allting. Ja, fast det gör man inte, man avslöjar ingenting för slutet liksom. Ändå. Fast vad då avslöjar ingenting för slutet? Så att, så här, de första två timmarna är bara ingenting. Nej, det, är, det är klart att de är det, men jag tycker inte är hela alltså, filmen sagt, är lika värd Ja, ja, ja, men jag, då skulle man inte kunna se om filmer heller. Alltså... Jo, fast det är ju ändå film, men då blir ju en helt annan. Är... Ja, alltså... ja, jag vet inte. Jag skadas inte av det där i alla fall. Ja, jag, alltså, jag, jag, jag, jag. jag tycker bara att det syns här att kasta bort den, den spänningen som du kunde ha fått där eh, för att du har sett klippet innan. Liksom. Jag satt ju bara shit, kommer den här jävla pojken och dör eller inte. Liksom. Men, du vet, men vet en, en grej, du vet en det, ja. grej som är intressant är att i det klippet. Så brann inte bilen Det är någonting som de har lagt till i efterhand mm -hmm. är Nej, att... är det, jag har sett någon trailer Eller klipp när bilen brinner Ja, men det gjorde inte jag i alla fall Jag har bara sett det här där den hänger Alltså i det där klippet de släppte Alltså hela, inte en trailer utan ja, Då har klipp... de klippt bort hela den där uh, Climb och grej, alltså när han ska klättra Nej De har bara inte hunnit lägga in CGI-en alltså. Jag vet inte om de har liksom kommit på i efterhand Att det måste vara lite mer dramatiskt Så vi lägger till eld också A alltså, senva vad jag menar. Det hade ja. ju hade det varit utan eller hade det ju funkat också. Nej, jag, jag tror fan jag sett det någonstans som häld skitsamma. Okay, ja, okej, du kan kolla det. Ja. Du kan kolla Men, det. Hur som helst. På tal om det här när han svingar med kranarna alltså all sån här swing action, <laughs> eller vad att <man> säga. <laughs> ser så otroligt mycket bättre i den här filmen än i Raimys filmer. Måste mm. jag säga. Alltså, det är så, så mycket snyggare det är, det är lite mer ninja känsla över det tycker jag. Mm. Eh, mm. Och sen det här med att han använde ju 3D på helt fantastiskt vis. Alltså. Vad tyckte du om ja. First Person-momentet uh, som bara var några sekunder? Ja, det som var ju de otroligt bort. skönt att det var så yes. lite. Ja. ja, jag trodde också att det skulle vara mycket mer. Ja, mm. precis. Första, jag, jag, tror, jag, alltså, jag lyssnade på Slash Filmcasts recension mm. eh, och då sa de det att de, och de också trodde att det har varit så att de har haft sådana bitar Och sen på testscreenings Så har inte det uppskattats särskilt mycket Så har man då klippt bort det så mycket som möjligt mm, ja, precis. För, för, det första, när precis kom så Då var, ju det, precis, det, var det ju det man sålde det på liksom, ja. Försökte sälja det Och på. det såg ju inte bra ut heller Nej, mm. men, jo, det men, men det såg bättre ut i filmen ja, i filmen på storvit duk I 3D så såg det skitsnyggt ut Precis, det var ju där första han han precis hade gjort sin direkt då Då mm. ser man ju när han liksom hoppar uppåt byggnaden Och sätter sig på mm. byggnaden och ser honom, liksom i spegelbilden Och det fungerade jävligt bra ja, Jag hoppas verkligen ja. att de trycker in mer sånt i två Och jag tyckte jag måste säga, angående det här med att få in, jag är in Jag är jävligt glad Att, att han slapp sin jävla cage och grejer. Att det bara varit sådär lätt jag men men, Att så. han bara ramlade igenom alltså, jag, tror, att... jag tror att Patrik ville säga någonting Jag? Ja, du har <laughs> försökt komma in och präga Ja, för nu har ni redan passerat Det momentet som jag okay, har okay. diskuterat Ja, oh, men <laughs> <laughs> Vad sa du Hannes? Nej men jag tycker det är skönt för annars skulle det blivit så såhär om oh, det här har man redan sett igen, om man skulle alltså jag gillar att de i alla fall, nej men det här är att han att med och eller mm. rånaren och han skjuter de har ändå gjort om det mycket från från vad fattar ni? Mm. Ja jag tror Det blir ändå lite nytt, även om ja. mm. CGI i de filmerna har inte hållits bra alltså. Nej, jag märkte det igår när jag såg speciellt när han Sjukt. har lite såhär småfighter på gatan så han hoppar och gör lite Slå Precis. ner lite, blåsa det, det ser inte så trevligt ut. Nej. Och när han klättrar på väggen där med ja. den här Amazing Spider-Man. Alltså inte hans nya direkt utan liksom den han har när han wrestlar. Mm. När han klättrar på väggen men det ser ju fruktansvärt dåligt ut. Mm. Men alltså som sagt, jag måste säga det igen. De är inga dåliga filmer. De. Jag, gillade de de charmiga. och Bra, jag gillar dem jättemycket. Skärmar jag har sett de lite det också. Ja, det är inga dåliga filmer. I alla fall. En sak som jag. Verkligen inte med de gamla filmerna Är Danny Elfmans Filmmusik Det, det håller jag Nej. inte med om så, så snabbt han gör en superhjältefilm Alltså musiken Då är det mm. så bra det kan bli ja, alltså, jag, jag Batman inte. 1989 Best det, det, score ever alltså, det, Jag vet inte det Där passar eller det är för att det är Tim Jag, jag Burton. tycker det, passar. det, det, det är liksom Danny Elfmans musiken är liksom synonym Med Tim Burton's filmer typ. jo. Så, så <laughs> där är liksom man väntar jag sig att det ska vara lite bad var vibes. Ja. Jag tycker men, det alltså, finis, förstås, i, men i Spider-Man-filmen där, nej, jag, jag gillar inte det. Och eh, jag vet inte om jag var så jätteförtjust i James Horners score. James för, Horners musik var ännu bättre. För, jag tyckte för, det, den var kanon. För den här filmen, men... Mm. Alltså, de, de stundtals passade den, men det var mycket som jag tyckte inte alls passade liksom, för scenerna. Det eh, jag är ingen, Den liksom... enda scenen där jag tänkte på att det inte riktigt passade, det var basketscenen. Mm. Ja, där tyckte jag det skar sig lite med när han musiken, på Men annars tyckte jag det flash Precis, där tyckte jag det skar lite Annars tyckte jag var riktigt bra mm. ja, Jag hade små moments Jag kände nej, det här passade inte Men alltså, jag, James Horner har gjort mycket bra förut och Han, ja Det, det funkade lite 50-50 här tycker Ja, jag är glad att de inte tog hans hänsyn i alla fall För då skulle det vara mm. <laughs> tog Men vi har ännu inte kommit till det, det som jag tycker är absolut bäst Med den här filmen Eh, och det är väldigt sällan man ser dem i en superhjältefilm faktiskt Så det ska de ha stor kredit för Och det är att eh, kärleksbitarna oh, med, mellan Anna Barfield och Gwen Stacy Emma Stone, alltså, Och Emma Stone de är så otroligt vackra, tycker jag. Alltså. Verkligen, man har lyckats fantastiskt bra med just att skildra deras kärleksrelation. Mm. Mm. Alltså, det var jag vet att du... fjär, fjärilar i magen, liksom, mm. när man satt i biografen, tyckte jag, verkligen. Alltså det själva var, kärleksstoryn, jag... Tycker jag är liksom, den är ju ganska platt och liksom, rätt fram. Ja, jag, tyckte, alltså, jag, jag, var, jag tyckte det var underbart, alltså, underbart. Ja, alltså, det som är bra är ju dels deras skådespeleri och deras liksom, kemi tillsammans. Alltså Andrew Garfield, Emma Stone De är jättebra mm. tillsammans, och de har verkligen kemi Men alltså själva storyn, alltså kärlekshistorien eh, alltså Den har man ju sett ganska många gånger förut Eller? Jag vet inte, jag tyckte, jag tyckte det funkar jättebra Jag, jag tycker inte att det var något alltså. speciellt med den i alla fall Det var inget som liksom, fick mina Men man märker att det finns någonting där på riktigt liksom, Mellan Garfield och, och Stone Och det fanns det ju tydligen, de dejtar ju nu tror jag Yes yes, yes. Nej hon ja. dejtar mig så Sorry dude. Ja, <laughs> Och det här med att hon heter, heter Emily. Va? nej jag ska inte. Det är sant. Det, jag sa det, dig, Hannes. Ja. <laughs> nej, jag ska inte. Ens. Ja. Nej, men och sen det här med att hon heter Emily Sten egentligen. Oh, det är ja, jag, jag skulle snacka med henne svenska. Ja, det är fantastiskt är det? Hon har faktiskt i sommar där. Hon pratar om, pratar om svenska. Nej, jag tror inte att pratar svenska Men hennes farfar tydligen var ju svensk Och när han kom till ja, det, Han hette Sten och bytte till Stone jag jag att det, ja. är det. det är ju sjukt <laughs> Moviesin movies har faktiskt en intervju med Emma Stone Från Sombeland tror jag Med Daniel Losegald intervjuar Emma Stone och då yes. bör, då bör om, Strand, raggan, Daniel och Gal ja, Då börjar de snacka om, om Sverige och Stockholm Och, grejer. och då ser hon att, att Hon verkligen ville åka till Stockholm någon gång Att hon aldrig varit här liksom. och Mm, ja så, så säger hon inte exakt hon säger inte exakt samma sak när jag kommer någon från typ Irland och säger, och säger så här <laughs> where well, I'm from Dublin hon bara yeah I really wanna go there I love the Ireland men alltså, nu handlar det ju om att hon, att hon är, att... är svensk ja, ja men väl fan. Alltså, tro... hennes farfar är säkert död och ja, hon, hon, har säkert, hon har säkert inte ens träffat sin jävla farsa snart kommer vi skriva snart kommer svenska Emma Stone i suksessfilmen. Alltså, det är inte alltså, att Det här är bekräftade uppgifter Det är inte så att det var, det var, att det var Daniel som breakade det liksom, när han pratade med henne. Ja, alltså jag, jag, jag tror på uppgifterna ja. Men jag tycker inte vi ska bry oss hela medom det. det inte, om, din, om din farfar din, var italiener. Kom. Men om din farfar var typ italiener och din pappa halvitaliener skulle inte du någon gång vilja åka till Italien och liksom, en gång en gång check, check en route, gång liksom. heter en gång hette jag Foltmarissimo. <laughs> <Folkmarin. laughs> fol det låter som en superhjälte, hallå. <laughs> <Det, laughs> när, när, när jag var liten och spelade fotboll och så, så filmade jag en gång. Och sen så började min tränare kalla mig för Foltini. Du låter som en diktator, för fan. Foltmarinio. Men skitsamma. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker att det är intressant. Vi alltså, det, det säger att Malin Åkerman är liksom svenska också. Hon, när flyttade hon härifrån, det var typ så här, när hon var, var två gammal. Ja. Ja. Så det är, det är kul att jag älskar hur vi ska ta cred för allt. Men hon är ju ändå född där, hon snackar svenska. Och ja, ja. Har svensk hon är ju mycket mer svenska än Emma Stone. Men jag tycker att det som är det mest intressant med den här historien är ju egentligen varför han översatte sitt efternamn. Det är ju mycket märkligt. Men det är ju för att anglicisera tror jag det heter, så att man, ja, så ja, ja. Att man lättare få jobb och sånt liksom. Ja, men det, alltså det skulle ju funka att lägga till att e hey något. Yo, Sten Sten. eller någonting. Sten! Det hade jag tyckt var ännu coolare Emma Stin Sten. Det är ju fan coolare att bara översätta det till Stone Nej, det finns så många som Stone Stin, för fan, Sten Victor Järnor, Victor Iron det, det, är, det är inte en klockren översättning direkt Jo, jo Ironer 100%. Victor Ironi <laughs> och nu har vi fan kommit lite bort med Spider-Man tycker jag. Ja, ja. Men mm. alltså tacka Gud säger jag för att Marco Weber regisserade den här filmen. Jag tror det är mycket Hans, hans efternamn det, jag är ju ändring. Ja men vad fan? Alltså, jag <laughs> har Nej. Jag vill Otroligt inte att till och nämna det. Sorry dude. Ot <laughs> Otroligt passande efternamn mm. oh. Oh. Ja. Ja. Och men alltså... <laughs> det att vi ändrar det. <laughs> <laughs> nej men alltså det var fan för mig det var Nej, det var fan årets bästa bioupplevelse tycker jag. Ja. Jag en, jag går en full pott Och vi får se hur länge det håller men... Tveklös, fyra av fem för ja, mig 8 Det var av en, 10. en underbar film Det var liksom Gjord med kärlek, känner man verkligen Håller med dig, verkligen mm. alltså, och, och jag tror att det mycket hänger på Att jag hade så låga förväntningar När jag gick in faktiskt mm. Och sen blev man verkligen Riktigt, riktigt positivt överraskad jag, jag skulle... mm. Alltså sa, samma här jag, jag kände när jag gick ut från biografen Att det är, så här, det, är det här det här är anledningen till att jag älskar filmen. Liksom. När man formar upplevelsen, upplevelsen- att så här, två timmar och sexton minuter- är fantastiska. Man lämnar verkligheten. Mm, eh, och går in i fiktionen. Tittar inte på Man bara älskar- eh, varje sekund. Det är inte världens bästa film. Men det är fortfarande- så här en riktig filmupplevelse. Som jag önskar- att alla, alla, människor, jag önskar att alla människor- går och ser- Uh, The Amazing Spider-Man Och sen, Precis. alltså ingen kan säga Att de hatar film Efter att de har sett den tror jag Nej. Uh, men jag tycker att The Amazing Spider-Man är en klassisk film Alltså det är redan en klassisk film Den, den har alla de här Alltså Det är en nutida Casablanca typ. Nej, och vi... det har jag alltså, Lite för långt alltså, Jag har men... en fyra på Casablanca, det är inte världens bästa film Jag har en trea på Casablanca Jag tycker att The Amazing spider är en bättre film ja, ja, men det är ju ingen... men jag, menar, jag menar, alltså den är så här, Det är en klassisk film, alltså jag menar inte att det är en klassisk film Som att, det, att vi kommer kolla på den om 60 år Men jag menar att det är en klassisk film På det, det sätt den är uppbyggd Och... Jag, jag blir kär är i troligtvis. filmskapandet. När jag ser den. Och jag blir, jag blir sällan det. Jag hatar ofta folk som är så här. Uh, oh, shit jag, jag älskar film. För att jag älskar hur man gör film. För att det, det är typ Steven Spielberg skit. Liksom. Uh, och vi ska, vi ska inte gå in på den här diskussionen. <laughs> jo vi tar Spielberg nu ja. <laughs> Nej. Nej, Nej. Alltså, jag, jag tycker, jag tycker ni ger den här filmen alldeles för mycket cred även om jag, jag tyckte också att den var bra Och eh, i, jämförelse, i jämförelse Med de gamla filmerna Så är den här mycket bättre eh, Men den är ändå inte på långa vägar fulländad det, det finns Lätt inte bättre här. än Avengers Och sådär tycker jag Jag alltså skulle där, säga att de jo. ligger på ungefär samma nivå. Bästa superhjältefilmen Sedan Watchmen säger jag Jag har så svårt det där med Avengers och Spider-Man För båda är superhjältefilmer Men det känns som att, att den genren kan vara så bred De känns inte liksom som liknande filmer. Det filmar. känns ju galaxer ifrån varandra. Absolut ja, inte, det här känns mer... Men då gillar jag ju mer Amazing Spider-Man-galaxen. Liksom, det här mörka, down to earth. Liksom. Ja, alltså jag, jag fattar inte hur man ens kan... Inte eller... utomjordiska arméer som... Det här är en bättre film. Men jag kan nörda mig in mer i The Avengers, liksom Hela universumet och uppbyggnad och allt sånt där. Sånt tycker jag är kul. Men det är ju en bättre film Amazing Spider-Man. Det kan jag hålla med om än The Avengers. Ja, för mig är det mer nördkärdek faktiskt. Det är Amazing Spider-Man. Hela den här liksom... Vad han håller på och bygger sina webbshooters och ja de här grejerna. Det tycker mm. jag mer. Och hans det här, den här pluggiga aktiga nördigheten liksom. Mm. Det gillar jag. Mm. Pluggisaktiga aktiga nördigheten. Det, alltså det tilltalar mig och det kan jag identifiera mig med liksom. Ja, men, du men menar du att du hade en lika bra upplevelse när du såg den här på bio som du såg, när du såg The Avengers? Ja, det skulle jag nog säga. Även om jag... Även om det var alltså, 150 äh... grader i salongen när vi såg det. <laughs> <laughs> blir lite... alltså det, är, det är svårt att jämföra dem för där har du alla de här karaktärerna liksom, det blir lite för... Liksom... Samt att det är en punchline över varannan replik. Ja, jag, jag kan för gilla Spider-Man mer för det blir mer med det här man får följa den här karaktären och det blir liksom lite mer både enkelt och liksom mer, lite mer närgående. Ja, precis. Och det, ja, jag, det, jag satt det, faktiskt och tänkte på det mer. Jag tänkte så här, tänk om Mark Webb gjorde den här spider filmen som en uppbyggnad till, till en Avengers-film liksom vilket egentligen bra liksom tillskott det skulle vara för hela det universumet, alltså en lite mer down-to-earth-karaktär, förstår ni vad jag menar? Mm. Jag skulle inte vilja se honom gå in. Nej, jag vet inte nej. att han ska gå in i det universumet alls, jag vill, jag vill att nej, han läser så långt någon... borta från Marvel som möjligt när det kommer till filmer. För då helt plötsligt befinner han sig också i det universumet där de här rymdvarelserna kom Från ett hål i ja, Och Loki och Thor Och allt här Jag vill ju att han ska vara med liksom, på jorden mm. För att om det de skulle göra Alltså skulle kombinera dem Då skulle han ju helt plötsligt befinna sig i samma universum Och det vore illa tycker jag Ja då dör ju hela grejen då... Precis, precis, det gör den ja. Det gjorde det ju lite kanske för Iron Man också Kan man tycka men, ja. Ja. Iron Man var ju lite bättre men hur som jag tänkte, jag vill snacka snabbt om en, en grej som jag vet att Patrick och Victor har lite om Och det är 3D. Mm -hmm. Och jag, när jag satt, jag såg ju filmen efter dem på Bio så jag tänkte på det när jag satt och såg den. Jag tänkte att jag, jag tar av mig glasdagen och kollar. Och då är det som Patrick säger, jag kunde pretty much se hela filmen. Förutom att läsa eh, liksom undertexterna, utan mm -hmm. 3D-glasögon. Och det var. Det, det brukar ju vara suddigt och så. Och, men det var, det var inget sånt, det var. Lika skarp bild. Det var så här texter och sånt som var utbörjade det är Skarp bild, det är det som inte är grejen det är Om man sätter på sig glasögon så blir det helt plötsligt sjukt djup i bilden Jo, ja, men, inte bilden men det, det brukar bli typ så här mm. två bilder, fattar ni? Om jag får berätta bakgrunden till det här så är det väl Diskussionen kom väl upp egentligen efter att eh, jag, var, jag var på pressvisning Och då eh, 20 minuter in i filmen så kommer eh, Disney folk, för övrigt Eva i Eva Adam Uh, som, är som är gravid, vilket har förstört okay. så många drömmar för mig. Så det är inte sant. Uh, det, det har gjort min största barndröm omöjlig. Men i alla fall. Uh, förlåt. förlåt Ellen. Uh, I alla fall. Den här pressvisningen eh, avbröt 20 minuter in för att 3D inte fungerade. Och vi upplevde exakt samma sak som ni be beskriver. Att det spelade liksom ingen roll om man tog av sig eller Nej, ja, det spelade på... ju roll. Klart spelar det, det... Ja, klar, det spelade roll. Det var ju ändå mer djupt när man hade 3D-gaserna. Att... Allt jag säger är att det inte blir... det var inte suddigt utan. Ja, okej. Okay. För, för det vi upplevde var i alla fall att, att när man tog av sig dem så det som hände var att det blev lite ljusare. Och, och att. Uh, uh, Ja, det var ungefär lika suddigt och, och så. Alltså, det, var, det var ungefär samma sak. liksom Och det var väl så du upplevde det, Patrik Nej, alltså, för mig är det så som han sa. Alltså, det blev ju 3D. Alltså, jag, jag fick ju det här djupet när jag hade glasögonen på. Mm. Men. Ja, då är det väl värt vad alla ja, ja, fast... Jag har inte sagt något. Jag säger bara att Nej. det inte varit suddigt utan. Alltså jag, jag, tror fortfarande, jag tror fortfarande inte ni såg filmen i, i sin fulla potential. För att, jag, tror, jag tror att ni såg med dåliga kopior. Och jag tror Nej, att fast jag, det var 3 d kom grejer ut ur skärmen och sånt. Ja, men, men det, det, gjorde, det gjorde det på våran dåliga kopia också. Men att uh, den var. Alltså, det var en kraftigt nedsatt 3 liksom. Uh, och. Uh, Ja, min 3D var Amazing precis som och jag har ja, på. Så sen sen, så, sen så såg jag filmen igen, och då var det enorm skillnad, och, och det var helt fantastiskt. Liksom. Jag, äh, det, alltså, jag hade omöjligt kunnat ta av mig äh, Brillorna och kolla på filmen, för då hade det varit helt suligt som det brukar vara på 3D-filmen. Äh, så, äh, så det, så det är äh, äh, liksom, alltså, och, med tanke på att de just har, att, att jag vet att de har kopior ute i, i, i liksom, system som är felaktiga. Och vi, vi har gemensamma vänner som har varit med om eh, att, att de har ringt in och så här klagat och fått pengar tillbaka och sånt. För att det har varit så här, mm. Så tror jag att ni också har haft dåliga Och det tycker jag är en jävligt jä ja, Jo men det var... alltså, grejen är att vissa, vissa scener demonstrerade ju i 3D fantastiskt tycker jag. Och har man inte haft fullständig 3D då måste man ha märkt det. Typ i absoluta slutet. Alltså innan post-creditscenen. Då är det så här lång. Han svingar sig runt i stan. Sån scen. Mm. Och då började med att han står liksom i en kran. Mm. Och så skjuter han två, alltså på vardera sida kranen. Ja, och så slungar han sig ut. Och så slunger han sig ut. Och där känner man ju verkligen tredjena. Alltså man ser ju djupet i hela kranen. Hade man tagit av sig glasögonen där så blir det ju bara platt. Jo, det är ju klart. Det är inte det jag ja. försöker säga. Jag ser inte att djupet försvinner, alltså... Att djupet är borta när man har glasögonen på. Det är ju, ju tredjena man har glasögonen på, men tredjena försvinner när man tar av sig dem. Och att mm. bilden inte blir suddigare, alltså den är inte så här det, Dubbel det, det, som den det, brukar vara Ja precis, och det, det, det, brukar... det betyder ju att det är någonting som är fel För det ska ju vara dubbelt det ska... Ja fast det blir inte dubbelt, det blir bara suddigt Och sen beror det på Ja precis, om man tar det, sig... det, ska ju, det ska ju vara suddigt alltså, när man... Om man tar av sig tre i en scen Där saker och ting är nära varandra Då blir det inte suddigt, utan det är ju typ Om man tar av sig tre glasögonen under en scen När han svingar sig genom stan ja, men eller, eller när, eh, alltså jag såg ju som sagt Bara första 20 minuterna Men eh, då, då var det ju mycket så här att de var i hemmet när, när han var ung. Mm, Eller när precis. han var liten. Och då ser man ju väldigt stor skillnad så här. Om en, person, om en person går genom rummet så ser man ju bakgrunden om man ser honom. Så man ser precis. väggen bakom. De är olika suddiga. Ja, liksom. precis. Och okay. man märker att de ligger på olika lager. Ja, precis. Och då blir det ju ja. jättesuddigt precis. när man tar av sig bilden. Det här är ändå en film. Och jag får... det var inte suddigt när jag hade, när jag hade den felaktiga kopian. Men det var jättesuddigt när jag hade den riktiga kopian. Samma för mig, suddigt. Uh, men, men jag, sagt, men jag men vi menar, ni har ju fortfarande när... sett filmen och tycker om filmen, så det spelar inte så stor roll. Nej. Men det är ju fortfarande så här, det är trist att Disney, som distribuerar filmen i Sverige, har uh, jag tycker Jag tycker tyck tyck tyck fortfarande att filmen var jävla, alltså, rätt snygg. Den jävla mm. satelliten som ramlade ner från uh, skyddskraften. Fan. Grymt! Fan. Alltså, det fanns, jag jag tyckte det fan. fanns, fanns otroligt många bra film Men det finns många 2D-filmer som också har lyckats med det där. Om jag är mitt inne i en skitbra 2D-film då händer också att jag hoppar till om det är någon som blir skjuten och, mot hörmen, framför grejer. Och framförallt om man ser filmerna IMAX då behövs inte ens det, För att då är man så inne i filmen liksom, att, att det spelar ingen roll att, att man inte har de här grejerna som flyger ut och så. Det känns ändå som att objekt kommer mot den när de kommer mot kameran. Ja. Och det ska bli intressant för det ska vi diskutera om nästa vecka när jag sätter Dark Knight Rises i fucking IMAX i New York. Yeah. Mm. Ärligt. Och med, med de... de orden ja. eller? Ja, känner ni klara? han men så stor, varm rekommendation. Gå och se The Amazing Spiderman. På bio. Det är faktiskt Amazing. Det lever upp till, till sin tid. Och så alla alltså, jag... bra, bra titlar. Jag äh, räknar ju nu med att det kommer stå på filmens blu ray fodral om sex månader. En modern Casablanca-rasmus-skapare. <laughs> ja. Du får se. skicka du... den här podcast <laughs> till, vilka är det, nu? Ja, ja, jag tror Disney är ut film. Ja, Så skickade det till dem i alla fall ja. mm. Nej, men bara gå och se den alltså. Det räcker med bara, bara för att njuta av eh, Andrew Garfield och Emma Sten alltså. Fantastiskt bra det är, bara, ja. jag tror, det är bara två stycken filmer som kommer att vara bättre på bio i år Efter den här, och det kommer att vara The Dark Knight Rises Och The Hobbit såklart Nej, mm. så det vet Nej, jag, vet jag, glöm, du jag, glöm jag glömde inte Jungle Unchained också <laughs> Men det är ju nästa år Nej, ja, men det, det är en 2012-film. Bara att den kommer ja. i Sverige 2013. Ja, skitsamma. Vi rekommenderar alla den här filmen. Även, jag, även om jag kanske är minst eh, positiv kring den. Så tycker jag verkligen man ska se den här. För det, den är bättre än de gamla Spiderman-filmerna. Ja, det gillar är det ingen än Batman-filmerna Batman, gillar den här. Är, fall, och då kan vi, våra lyssnare tänka lite på att det kanske ligger någonting i att Patrick är en gammal gubbe. Och vi andra liksom är unga... Och sen, så får, sen så får jag hoppas att De här rekommendationerna inte spelar någon roll Med tanke på att ni antagligen har sett filmen Med tanke på att ni har lyssnat på avsnittet Kan vi ta taggad och se okay. igen um, mm. Återigen äh, väldigt bra poäng ja, Jag ser fram emot, emot den på Blu-ray Det ska bli nice ja. mm. Mm. Jag har, tack mm. hoppningsvis har glasögon på mig jag var ju tvungen att sitta på raden längst fram För att jag råkar förstöra mina glasögon På Hullskredsfestivalen ja, Det var ju, det var ju, det var ju jag som kramade dig Under en <laughs> konsert så Men mer om det i någon annan podcast Yes ja. och tack, för, kram. tack för att ni har lyssnat Vi svingar oss in i nästa vecka Och vi får se vad vi pratar om då mm. Ciao ciao